Розділ 24. Селена, не роздягаючись, лежала на ліжку, роздивляючись підлогу, залиту місячним світлом. В світло проникало усі пильні щілини між кам'яними плитками, роблячи простір спальні блакитно-сріблястим, а час завмерлим. Селені здавалося, ніби вона застигла в одній із таких миттєвостей. Ніч не викликала в неї страх, хоча така темрява подобалася їй набагато менше від денного світла. Деколи Підстерігаючи жертву або повертаючись після вбивства, Селена підводила голову до неба. Зоряні розписи захоплювали її і водночас змушували чути себе маленькою нікчемною кішечкою. Почувши бій того жахливого годинника в саду, Селена насупилась північ. Завтра чергове пробування. Тепер їй треба було спати, але сон не йшов. Може почитати, їй не хотілося вставати та запалювати свічку. Піти і щось, зіграти на клавікордах – краще не варто, бо раптом ще хтось з'явиться послухати її гру. Але ще дурніше ось так лежати і уявляти собі, вируючи, наповнений людськими голосами бальний зал. За весь день вона так і не змінила свою зелену блакитну сукню, відставши від моди на віки чи більше, їй було ліньки переодягатися. Селена дивилася туди, де місячне світло перетікало у підлогу на стіну, завішену старовинною шпалерою. Відчувалося, її не дуже берегли. Дивовижніше був зображений сюжет. Ліс, що йде далеко-далеко, химерні гілки дерев, з яких виглядали різна лісова звірина. Внизу, ближче до підлоги, була жінка, інших людей там не було. Завдяки розмірам шпалери ця жінка була виткана на повний зріст, у неї було сріблясте, наче сиве волосся, але зовсім юне і дуже гарне обличчя. Здавалося, місячне світло грає складками її хвилястої білої сукні. Ні, не здавалося, шпалера справді злегка тремтіла. Селена обернулася до вікна, воно було щільно закрите. Селена згадала, що сили протягів не вистачило б, щоб змусити важке полотнище колихатися. Що ж вона зараз бачить? Грасового, надміру збудженого розуму. У шкірі Селени ніби струмилися безліч крихітний голочок. Дівчина встала, запалила свічку та обережно підійшла до стіни. Шпалера перестала колихатися. Селена відвернула край полотнища. Під ним, як і скрізь, був кам'яний мур. Селена поставила свічку на столик, підвернула нижній край шпалери і поклала його на комод. Потім знову взяла свічку і почала уважно розляти стіну. Вона побачила вертикальну борозну, а на відстані трьох футів ще одну. Морозни починалися від підлоги і закінчувалися трохи вище її голови, де вони, та це ж двері. Селена плечем уперлася в камінну плиту, та трохи подалася, і у Селени забилося серце. Ковтнувши повітря, вона знову натиснула на камінь. Двері жалібно заскрипіли, Селена тиснула сильніше і двері відчинилися. Попереду темний коридор. Звідти тягнуло вітром, у Селени похолола спина, але зовсім не від вітру, і чому тепер вітер дме в бік коридору? А адже щойно й дмухав у зворотній бік, розгойдуючи порт'єри. Селена кинула поглядом спальню, зім'яту постіль з розкиданими по ковдрі книжками зробила крок у коридор. Його стіни теж були складені з каменю та вкриті густим шаром пилу. Зробивши кілька кроків, Селена повернулася до кімнати. Вже якщо вона має намір дослідити коридор, не з однієї свічкою туди йти. Ех, їй би зараз не завадив найгірший кенджал чи ніж, звісно, краще б меч, і одній свічки буде мало, тут потрібен смолоскип, на найкращий випадок запас свічок. Вона вміла пробиратися і непроглядну темряву, але була не настільки дурна, щоб довіряти темряві в королівському замку. Тремчачів від збудження Селена обійшла кімнату розуміючи, що може їй стати в пригоді. У кошику для рукоділля Фаліпа дуже, до речі, залишила два мотки пряжі, Селена взяла їх, Іще три шматки крейди і один з своїх саморобних ножів. У кишені плаща вона запхала три нові свічки, а плащ щільно підперезала. Вона зупинилася на порозі. Темрява в коридорі була справді непроглядною, але селену чомусь тягнуло поринути туди. Вітер знову віяв усередину. Селена завбачливо приставила до відчинених дверей важкий стілець, щоб та раптом не зачинилася і не замкнула її у пасті коридору. На спинці стільця Селена. П'ятьма вузлами надійно закріпила кінець одного з мотків пряжі, а подумавши, розгорнула шпалеру, замаскувавши і двері, і стілець. Мало що. Коридор був холодний, але сухий. По стінах і стелі тяглося паутиння. Пройшовши кілька кроків, Селена побачила сходи, що йдуть у темряву. Слабенького вогника свічки вистачило лише, щоб побачити п'ять-шість найближчих сходів. Селена пружилася всім тілом, готова при найменшому шурхіті прожогом кинутися назад у кімнату. Але довкола була мертва тиша, яку зустрінеш лише в покинутих і забутих людьми місцях. Тримаючи свічку над головою, Селена повільно почала спускатися. Підлоги плаща волочилися по сходам, тягнучи за собою пил. Селена не знала, скільки часу провела тут. Вона вдивлялася в стіни, сподіваючись побачити якісь написи чи знаки. Нічого. А може, вона потрапила лише на старі сходи, колись тут ходили слуги, а потім перестали, у замку повно таких занедбаних місць. Напевно, сходи та коридор, як сукні, теж виходять із моди. Оце вигадала собі пригоду. Скінчиться зі сходи в якимсь запиленим, заваленим мотлохом, коморі з наглого зачиненими дверима. Але сходи привели селену не в комору, а до трьох потужних порталів, розташованих по один бік. Куди ж вона таки потрапила? Важко явити, щоб у багатолюдному замку про це місце геть чисто забули. Однак густий шар пилу на підлозі доводив, що так воно і є. Скільки десятиліть тому тут востаннє ступала чиясь нога? Три портали. Брама. Не надто веселий вибір. У казках двоє із них обов'язково вели до вічної смерті. Селена оглянула стіни, знову намагаючись побачити хоч якісь попередження, нічого. Моток пряжі перетворився на крихітну кульку. Селена обережно поставила свічку на підлогу, дістала другий моток і прив'язала до решти першого. У кімнаті, здається, десь була пряжа. Даремно полінувалася пошукати, зате в неї залишилося три невикористані шматки крейди. Селена обрала середній портал, але лише тому, що той був до неї найближчі. А сходи тим часом тривали, ідучи вниз. Куди, які підземелля. Селені уявлялося, що вона вже і так перебуває під землею. Вона увійшла до порталу. Від основного коридору відходило безліч від галуджень. Але Селена йшла прямо, орієнтуючись наростаючою вологістю. По сучилася вода, а пил і павутина змінилися пліснявою. Ставало все холодніше. Полум'я свічки недоволено шипіло в сирому повітрі. Червоні оксамитові туфлі слизнули і навскрізь промокли. Салина вже збиралася повернутися назад, але звук, що додавав із темряви, змусив її йти далі. Це був звук повільної води. У тунелі ставало світліше. Тепер шляхи освітлювала не тільки свічка, що загрожує згаснути, але рівне блакитне світло, що струменіє назустріч місячне сяйво. У Селени скінчився другий моток і вона кинула нитку на мокру і брудну підлогу. Усі відгалудження теж скінчилися. Селена знала, де вона, точніше здогадувалася, але все ще боялася повірити у правдивість своєї здогадки. Вона додала кроку і з радістю побігла, але не в такому взутті. Серце оглушливо стукало і Селена думала, що в неї зараз луснуть барабанні перетинки. Вона пішла далі і кілька разів мало не впала. Попереду з'явилася Склепінська арка, а далі, далі. Селена вийшла до широкого каналу, що вбирав в себе всі стоки та нечистоти замку. Пахло тут? Ні, тут не пахло, тут відчайдушно смерділо. Вона стояла роздивляючись, розчинені ворота і вузький майданчик за ними. Все, що вирвало із себе замок, канал відносив в Авері, а може й прямо у море. Тут не було ні вартових, ні засовів, тільки залізний паркан, що перегороджує смердючу річку. Біля берегів видалися на бурих хвилях по чотири човники. На протилежній стіні було кілька дверей, дерев'яних і залізних. Можливо, якась із них була кінцем потайного ходу, що дозволяв королю непомітно покинути замок. Селена придивилася до човнів, що наполовину згнили. Швидше за все, король, що правив нині, навряд чи знав про існування цього ходу. Селена підійшла до Паркану і просунула голову крізь іржаву ржаву лозини. Нічне повітря було холодне, але не таке коли промерзаєш до кісток. Зовні схилилися над смердючим потоком чорні стовбери дерев. Мабуть, Селена потрапила до тієї частини замку, що звернена до моря. Але може, і з зовнішнього боку все ж таки є караульні. Під ногами валявся камінь. Обрушився з ціни. Селена підібрала камінь, розмахуючись, і жбурнула воду поза межами воріт. Якби там були вартові, вона почула брязки до обладунків і зброї та сердиті голоси, але вона не чула нічого, окрім шуму води. На іншому кінці град виднівся підйомний механізм. Важко сказати, коли вустаннє тиснули на його важкий важель, щоб підняти грати та пропустити човни. Селена знайшла виїмку у стіні та поставила туди свічку. Вона зняла плащ і виняла все, що було в кишенях. Хопившись руками за прути, Селена обережно почала перебиратися на інший бік. Їй доводилося мати справу із підйомним механізмом. Напевно, це не набагато складніше. Залишилося лише натягнути наважень. Селена відчувала себе звіром, у якого забули закрити клітку. Її трясло від хвилювання. Що вона робить у цьому палаці? Навіщо вона найкращий асасин Адарлана? Витрачає час на якісь ідіотські змагання. Навіщо намагається довести, що вона найкраща? Ось вам доказ. Схоже, сьогодні вартові капітана Ествола перепили на рівні з усіма. Селена могла б зараз вибрати човен понадійніше і втекти вночі. Але для цього треба повернутися за плащем. Плащ її не завадить. Ці дурні думали, що перетворили її на дресировану тваринку. Нога ледве не сковзнула з нижнього склізного грати. Селена вчепилася в неї, боляче вдарившись коліном. Бурмочучи прокляття, вона заплющила очі, щоб заспокоїтися, внизу лише вода. Нехай дуже брудна та вода. Це тобі не ендовер. Дочекавшись, коли серце перестане битися, Селена знайшла іншу пору для ноги. Місяць навіть заважав їй зараз своєю нестерпно яскравим світлом. Крізь нього ледь розрізнялися зірки. Вона зібралася з думками. Звичайно, їй нічого не варто зараз втекти із замку, але це буде найдурніше з усіх її дурних вчинків. Король не заспокоюється, доки не знайде її. Шаола з ганьбою виженуть із королівської гвардії, а принцеса Нехемі залишиться одна серед лицемірних ворогів. Селена Горду підвела голову. Ні, вона не втече від них, наче жалюгідний злодюжка. Вона пройде ці безглузді випробування і гідно завоює собі волю, а потім... Чому б і не поновити сили на безкоштовних харчах? Чому б не розширити свої навички, вправляючись у залі? Потрібно запастись усім необхідним, на що підуть тижні. Куди її поспішати? Селена повернулася туди, де залишила плащ. Вона переможе. А коли вона переможе, якщо колись їй знадобиться тікати з королівського рабства, тепер вона має свій потаємний хід. І потім не можна недооцінювати свої сили. Повертаючись назад, Селена відчувала, що втомилася. У неї гули ноги. Адже їй ще треба було піднятися нагору. Тяжко дихаючи, вона вибралася з порталу і зупинилася, оглядаючи два інших. Куди вони ведуть? Їй раптом стало байдуже. Недавня цікавість гасла, проте вітер знову повіяв і тепер у бік правого порталу. Селена зробила крок туди і оторопіла. Полум'я свічки нахилилося вперед, вказуючи на темряву. Але навіть серед загальної темряви одна ділянка виглядала значно чорнішою за іншу. У шелесті вітру чулися голоси, що зверталися до неї давно забутими мовами. Селена вискочила звідти і попрямувала до лівого порталу. Іти за голосами, що шепочуть, завжди небезпечно, а в ніч самоїна ще небезпечніше. У тунелі лівого порталу вітер раптом став теплим. За кілька кроків Селена побачила гвинтові сходи, які ведуть нагору. Забувши про ноги, що гудять, вона стала підніматися. З кожною сходинкою голоси шепотіли, поки не стихли зовсім. Тепер Селена чула лише свої втомлені кроки. Сходи вивели її не в лабіринт переходів, а в коридор. Здавалося, він нескінченний. Селена йшла та йшла. Їй хотілося розтягнутися на підлозі та відпочити. Цього робити не можна було. Вона вже збиралася повернути назад і здолати дорогу до своєї кімнати, як раптом почула музику. Сумніву бути не могло, музика долинала із великого залу. Незабаром на стінах і на підлозі з'явилося слабке золотисте світло. Мабуть, воно струменіло з якихось дверей. Завернувши за ріг, Селена потрапила на невеликі сходи. Ті вивели її у вузький, присадкуватий коридор, рухатися яким можна було тільки пригнувшись. Селена вперто йшла вперед, але вона помилилася і світло, і звуки, проникали не через двері, а через бронзові вентиляційні грати. Слена заплющила очі. Вона знаходилася майже під стелою і дивилася на бенкетуючих у великому залі. Чи для вентиляції призначався цей вузький і тісний коридор? Важко повірити, що тут не приховувалися шпигуни стежачи за тими, за ким було наказано. Але зараз Слена тут була одна: унизу понад сотню учасників святкували, їли, пили. Співали та танцювали. Недовзі вона побачила то сидів поруч з якимсь старим. Вони розмовляли і сміялися. Старий був до неї спиною, можливо він і не сміявся, але Селена виразно бачила регочучого капітана. У неї почервоніли щоки, що вона відразу пояснила собі нестачу повітря. Селена поставила свічку на підлогу і оглянула далекий кінець величезної зали. Там теж були бронзові грати, але за ними, схоже, не ховалися нічиї цікаві очі або ховалися надто вміло. Селена перевела погляд на танцюючих, у тому числі вона помітила кількох претендентів своїх завтрашніх суперників. Їх одягли, але погане вміння танцювати не приховає жодним вибиранням. Нокс, з яким вона тепер вправлялася щодня, рухався краще за інших. Однак Селена все одно не заздрила дамам, які зважилися з ним танцювати. Що це виходить? Іншим претендентам дозволили піти на свято, а їй ні. Селена припала до просвіту між лозинами решітки, щоб краще розглянути своїх суперників. Те, що відбувалося, сприймалося нею як ляпас. Сюди покликали всіх, крім неї. Он вони розсілися за столами, а Перл насмілися сидіти біля Шаула. І капітан терпить присутність цього недомірка, та як вони сміли не покликати її. Тяжкість у грудях стала слабшати, тільки коли Селена переконалася, що на Балу немає і Кейна. Мабуть, теж визнали небезпечним пускати його сюди. Трохи заспокоївши, Селена почала спостерігати за спадкоємцем. Дорін кружляв з якою світловолосою дамочкою, а та заливалася сміхом. Селені хотілося зненавидіти принца за таке поводження з нею його захисницею, але їй було не відірвати від нього очей. Ні, Селена не хотіла говорити з ним. Вона навіть не хотіла зараз опинитися на місці безлуздої білявки. Їй хотілося тільки дивитися і захоплюватися витонченістю рухів, Добротою в його очах. Такий же погляд був у нього тоді, коли вона, сама того не бажаючи, раптом розповіла йому про Саема. Хай він із роду хавільярів і все-таки. І все-таки їй захотілося його поцілувати. Танець закінчився. Наслідний принц галантно поцілував руку білявці. Селена насупилась і навіть відвернулася. Все, глухий кут. У повному розумінні слова, оскільки вузький коридор, що більше нагадував лаз біля бронзових град, упирався в стіну. Омбинаючи танцюючих, Шаол попрямував до дверей великої зали. Потрібно терміново повертатися, якщо капітан надумає увійти до неї і побачить, що її ніде нема. А він обов'язково увійде, бо обіцяв принести її з балу якусь дрібничку. Селена втомилася, дуже втомилася, в неї боліло все тіло, не кажучи вже про ноги. Але втрачати пильність було не можна, інакше завтра замість змагання вона виявиться. Села встала, взяла свічку і рушила назад на ходу змотуючи пряжу в клубок. Дорога була легкою весь час униз. Селена майже біла гвинтовими сходами, перестрибуючи через дві сходинки. Вона вибралася з порталу, тепер на гору, в пилюку та пітьму. Головне встигнути. Встигнути раніше капітана. Дуже добре, якщо по дорозі в її покої хтось затримає його і відверне. Зараз у замку повно п'яних і когось обов'язково потягне вилити душу. Але ні, краще цього не сподіватися. Коли Селена повернулася до спальні, вона надотрималася на ногах. Їй би зараз треба було зняти з себе промоклу сукню, вимитися і переодягтися. Але на це не було ні часу, ні сили. Селена квапливо зачинила двері у стіні, розгорнувши шпалеру і поставила на місце стілець, а потім плюхнулася на ліжко. Наслідний принц теж втомився, він навіть не міг відповісти на запитання, що змусило його йти сюди в покої небезпечної злочиниці, селени Сардотін. І коли? О третій годині ночі. Голова паморчилася від випитого вина та танців. Дорін розумів, чи варто йому сісти, і він моментально засне. Найрозумніше було б зараз негайно йти до себе, але натомість принц обережно прочинив двері спальні селени і зазирнув всередину. Принцес здивувало, що Селена так і не зняла цю дивну сукню. Але зараз на тлі червоного покривала воно виглядало не таким уже старомодним. Селені воно навіть йшло. Золотисте волосся майбутньої королівської захисниці розкидалося по червоних складках. Дорі навтішилося, що від колишньої блідості не залишилося сліду. Навіть у вісні щоки Селена залишилися рум'яними. Поруч з нею лежала розкрита книга. Наймовірніше, Селена зачиталася і непомітно собі заснула. Дорін не наважувався ступити всередину, боячись, що вона прокинеться. Асасини сплять чутко, але ж не прокинулася вона від скрипу відчинених дверей. Ні, Селена не була, не могла бути природженою вбивцею. В усьому виную життєві обставини. Дорін видавлявся в риси її обличчя, не знаходячи в них нічого хижого та кровожерливого. Нехай небагато, але він встиг вивчити її характер і чомусь відчував, що Селена не завдасть йому шкоди. Дорін згадав усі батьківські застереження. Усі попередження Шаола, і все таки після його першого вторгнення сюди та їхньої розмови, що суцільно складалася шпильок, він відчував незрозуміле полегшення. Мабуть, Селена теж, якщо вона раптом розповіла йому про якогось Сеама. Сама розповіла, а тепер він прийшов сюди в глибокої ночі. Постає питання, навіщо? Селена не знала тонкощі придворного флірту і манеру її розмови навряд чи можна було назвати чемною. Минулого разу вона теж без жодних агоній заявила, що роль чергової його коханки не для неї. Тоді навіщо він топчеться на порозі її спальні? Позаду почулися обережні кроки. Обернувшись, Дорін побачив Шаула. Капітан мовчки схопив його за руку, витяг у коридор і зупинився біля вхідних дверей. «Що ви тут робите?» Сердито пошепки запитав капітан. «А що ти тут робиш?» – спитав принц. Питання було більш ніж доречним. Чи не Шаол без кінця попереджав його про небезпеку близького знайомства з селеною? А сам? Навіщо капітанові королівської гвардії знадобилося серед ночі тут з'являтися? «Чорт би вас побрав, Доріне! Вона ж не та дамочка, з якою ви танцювали на балу. Вона асасин, вона здатна вбивати голими руками. Сподіваюся, що це ваш перший візит сюди». Відповіддю йому була дурна усмішка наслідного принца. «Не треба мені жодних ваших пояснень, ідіть звідси і швидше. Такої нерозсудливості я від вас не очікував». Шоул схопив принца за комір Камзола. Розлючений Дорін замахнувся кулаком, але капітан виявився спритнішим. Не давши принцу прийти до тями, Шоул безцеремонно виштовхав його в коридор і замкнув двері на засу. Тієї ночі принцу спалося на диво погано. Шаол ковтав ротом повітря. Чи мав він право так поводитися з наслідним принцом Адарлана? Дорін цілком резонно поставив йому запитання, а що він, Шаол Ествол, робить у покоях Селени? Капітан не розумів і не хотів розуміти причини гніву, що спалахнув у ньому, коли він застав тут Доріна. Це не було ревнощами. Путіччя, що хопили Шаола, знаходилося за межами ревнощів, і це почуття перетворювало друга його дитинства на зовсім незнайому людину. Так, Селена встигла, вбити чимало чоловіків, але ще не віддавалася жодному. Достатньо було спостерігати, як вона поводиться з чоловіками. Чи знав про це Долін? Можливо, й знав. І це лише розпалювало його інтерес. Шаул прочинив двері трохи ширше і скривився, почувши гучний скрип. Судячи з усього, Селена знову зачиталася і заснула, не встигнувши роздягнутися. Навіть у цій старомодній сукні вона була просто прекрасна. Але чарівність не робила її менш небезпечною. У ній і зараз проступали риси досвідченої та безжальної вбивці. Це читалося у сильній щелепі, згинанням брів, нерухомій позі. Селена була живим мечем, власноруч, викуваним і ув'язненим ватажком асасинів для своїх цілей. Напевно, так само сплять гірський лев чи дракон. Під час сну ознаки їхньої сили нікуди не зникають. Шаол труснув головою і зробив крок. Селена прокинулась. Послухай, до ранку ще далеко. Сонно пробормотіла вона, повертаючись на другий бік. «Я приніс той подарунок». Шол розумів, що каже якусь нісенітницю. Йому захотілося прожогом вибігти з її покоїв. «Подарунок?» – здивувалася Селена. Вона повернулася і втупилася у капітана, моргаючи сонними очима. «Нічого особливого. Це роздавали на святі. Дай мені руку». Капітан сказав лише частину правди. Подарунки роздавали не всім поспіль, а лише почесним дамам. Просто йому вдалося запустити руку в кошики і вкрасти цей перстень. Більшість придворних там із презирством ставилися до таких подарунків і або кидали персні назад у кошик, або віддавали улюбленим служницям. "І що ти приніс?" позіхаючи спитала Селена, але руку простягла. Ось, з гордістю хлопця оголосив капітан, викладаючи перстень на її долоню. Селена сонно посміхнулася, але перстень взяла і тут же одягла. "Яке мило", сказала вона. Насправді, срібний перстень був дуже простим, його єдиною окрасою служив аметист завбільшки обільшки з нігою, круглі камінчики з рівною поверхнею. Зараз він виглядав на селені, наче попурове око. «Дякую», – сонно сказала вона. «Ти так і спиш в цій сукні?» – сказав капітан, відчуваючи, як червоніє. «Заснула. Коли ти підеш, я передягнуся. Мені потрібно відпочити». Капітан знав, переодягатися вона не буде. За мить Селена вже спала, рука з перстнем була притиснута до грудей біля серця. Капітан щось пробручав, потім зірвав з дивана накидку і вкрив Селену. Йому раптом захотілося зняти з її пальця цей перстень. Бажання було незрозумілим та відверто дурним. Потираючи, палаючи щоки й шию, він тихо покинув Селенені покої, думаючи про те, як завтра він пояснить все це Доріну. Розділ двадцять п'ятий у сні Селена знову йшла таємним коридором, куди вели виявлені нею двері, але тепер у неї не було ні свічки, ні клубка. Ступивши до трьох порталів, вона вибрала правий. З двох інших тягнуло холодом та вогкістю, а цей приваблював теплом та незвичним для порталу запахом. Звідти пахло не пилом і пліснявою, а трояндами. Коридор, куди потрапила Селена, був прямим. Він тягся праворуч і ліворуч і привів її до близьких сходів. Сама не розуміючи чому, Селена не наважувалася торкатися кам'яних стін. Вона спускалася, обережно ставлячи ногу на чергову сходинку. Вінтові сходи вивели її на майданчик, де теж були портали та двері. Але Селена, слідуючи ароматам троян, продовжувала спуск. Здавалося б, руху низь сходами не вимагав особливих зусиль, і все одно ноги в Селени встигли втомитися. Нарешті сходи привели її до старих дерев'яних дверей. Увійшовши двері, Всередини замикалися, оскільки мали бронзовий молоток у вигляді черепа. Його порожні очниці дивилися на Селену. І здавалося, ніби череп усміхається. Селена зупинилася. Череп, хай навіть і на дверях, не віщував нічого доброго. А раптом зараз звідкись потягне холодним вітром та вогкістю, і сутінок наповниться невідомо чиїми стогонами та криками. Але повітря залишилося теплим, як і раніше, Пахло трояндами. Набравшись хоробрості, Селена взялася за ручку. Двері безшумно відчинилися. Селена чекала побачити за дверима запорошене, давно занедбане темне приміщення. В одному вона мала рацію, тут давно ніхто не з'являвся. Але світла цілком вистачило. Він лився з невеликого отвору в стелі сріблясто-блакитне місячне світло. Місяць висвітлював статую прекрасної жінки. Придивившись, Селена побачила, що це не просто статуя, а надгробу. Кам'яна плита була кришкою царкофага Склеп. Ось виявляється, куди привели її довгі гвинтові сходи. Стелю Склеп прикрашали липні дерева. Їхні гілки схилялися над мармуровою жінкою. Поруч із саркофагом стояв інший, і в ньому був схований чоловік. Але чому обличчя жінки буквально купалося в місячному світлі, а його обличчя приховували сутінки? Статую робив талановитий скульптор, оскільки зараз у мармурі обличчя чоловіка зберігало чарівність. Широкий лоб, прямий вольовий ніс, коротка порідка клинок. Чоловік стояв, тримаючи в руках меч і спираючись грудьми на його ефес. У перехопило подих, коли вона помітила на голові чоловіка корону. Корона була й у жінки, легка, витончена, прикрашена, єдиним синім самоцвітом. Її довге волосся вилося по плечах і спадало на кришку. Селені раптом здалося, що волосся – це зовсім не з мармуру, а справжнє людське. Обличчя статуї манило до себе, і Селена тремтячою рукою погладила мармурову щоку жінки. Щека виявилася твердою та холодною, які бувають у статуях. Королевою якої епохи ви були? – голос спитала Селена. Замість статуї відповіла луна з кутів склепу. Селена здригнулася, але не відійшла. Обличчя статуї її не відпускало. Вона обережно провела мармуровим лобом, потім торкнулася на піввідкритий губ. І тут її рука намацала якийсь знак. Він майже вливався з рештою поверхні. Місячне світло заважало його розглядіти. Тоді Селена прикрила рукою знак. Сплюснутий ромб із двома розгалудженнями та вертикальними лініями, що виходили із середини. Знак долі. Майже такий вона бачила в саду біля годинникової вежі. Селені раптом стало моторошно. Вона позаткувала від фага, розуміючи, що потрапило в заборонене місце. Селена ледь не спіткнулася, зачепившись ногою за якийсь горбок. Це змусило її придивитися до підлоги. Вона застигла з роззявленим ротом. Горбків тут було безліч. Підлога зображувала зоряне небо. Селена глянула на стелю і помітила не лише дерева, а й кущі, траву та квіти. Там на горі була земля. Але чому землю та небо поміняли місцями? А на мурах що? Селена затиснула собі рота, щоб не скрикнути. Вся поверхня стіни була у знаках долі. Вони тяглися лініями, становили квадрати та завитки. У цьому була присутність на природного послідовності та гармонії. З маленьких знаків складалися більші знаки, а вони в свою чергу утворювали ще більші знаки, щоб зрештою злитися з одним гігантським знаком долі, сенс якого лежав далеко за межами людського розуміння. З того місця, де зараз була Селена, їй було видно напис «Біля ніг Мармурової королеви». Нахилившись Селена прочитала кам'яні букви. Розлом часів. Ще одна загадка. Мабуть, і давнині ці слова щось означали, а може нічого. Скільки надгробків прикрашено пишними словесним безглуздям? Або все ж таки. Статуя королеви не відпускали її. У мармуровому обличчі було щось заспокійливе та дуже знайоме. Щось, що перегукувалося з ароматом троянд. Як вона раніше цього не помітила? У мармурової жінки були вигнуті гострі вуха. Вуха безсмертного народу фе. Династія хавільярів правила вже тисячу років і за їхнього правління ніхто з жінок народу Фе не виходив заміж. Єдиний випадок, становила, здається, вона була лише наполовину. Але якщо здогадвірний, значить все. Селена позадкувала вбік і шумно вдарилася спиною об стіну, піднявши білу хмару пилі. То був склеп Гавіна, першого короля Адарлана, а поряд із його гробницею, гробниця Еліани, дочки Бранона, наслідної принцеси Терасена, дружини Гавіна та першої королени Адарлана. Селена чула, як шалено б'ється її серце, бігти, скоріше чекати звідси, але й ноги приросли до зоряної підлоги. Вона не мала права заходити сюди. Її, заплямованою кров'ю безлічю жертв, не можна з'являтися у священих місцях. Таке не залишається безкарним. Світ мертвих жорстоко помститься за таке святотатство. Припустимо, вона зайшла сюди випадково, але чому гробниці, які мали б шануватися, як великі святині, перебували в такому занедбанні? Чому в день поминання мертвих ніхто не прийшов сюди, не очистив склеп від пилу і не прибрав гробниці квітами? Чому люди забули про Еліану Галатинію Хавільєр? Заспокоївшись, Селена продовжила огляд склепу і біля дальньої стіни виявила купи дорогоцінних каміння та зброї. Поруч із золотими обладунками лежав меч. Селена впізнала його, хоч ніколи не бачила і тільки чула легенди про нього. То був легендарний меч Гавіна. З ним король пройшов усі війни, що трясли тоді континент. Цим мечем Гавін убив Еравана, повелителя Темряви. Навіть зараз за сотні років на лезі меча не було жодних слідів іржі, І нехай меч втратить свої колишні магічні властивості, але сила, що кинула його, продовжувала жити. Дамаріс, прошепотіла Селена ім'я меча. А ти, виявляєшся, знаєш нашу історію. Почувся дзвінкий жіночий голос. з криком комбатнулася геть, але зачепилася за спис і впала скриню на половину, заповнену золотими монетами та коштовностями. Жінка засміялася. Люд надала селені сміливості. Вона запустила руку глибше, сподіваючись знайти в скрині, якщо не кенджал, то хоча б важкий свічник. Але варто їй побачити ту, кому належав голос, і Селена з жагу застигла. Поруч з нею стояла Еліана Хавільяр мармурова статуя, що не ожила, а жива або майже жива. Ця Еліана була ще прекрасніша за свого мармурового двійника. Сріблясте волосся місячними нитками спадало на плечі, її очі виблискували двома синіми зірками, а шкіра вражала білизною. Вухи Еліани були не гострими, а злегка загостреними. Хто ти? прошепотіла селена, розуміючи, цю безглуздість свого запитання. Ти так знаєш, хто я, повела Еліана Хавільяр. Селена лежала скрючившись, і боялася поворухнутися. Щось кололо їй спину, а ліва нога затекла, перегорнута важкою скринькою. «Ви привид?» «Не зовсім», – відповіла королева Еліана і простягла її руку, допомагаючи встати. Рука була холодною, але цілком відчутною. «Мене не можна назвати живою, у вашому розумінні, але я не привид, прикутий до гробниці». Еліана спрямувала очі до стелі і спохмуріла. «Я дуже ризикувала». «Здійснюючи цю подорож, ви ризикували? перепитала Селена, відсуваючись від королеви. «Ні, ні ти, ні я не можемо довго залишатися тут». Якимось куточком свідомості Селена розуміла, що спиті бачать більше, ніж дивний сон. Їх вдалося відволікти на якийсь час, але Еліама Хавільяр глянула на гробницю свого чоловіка. У Селени стиснулось горло. Мабуть, Гавін когось відволікав. «Та кого? Хто вам заважав тут з'явитися?» – спитала Селена. «Вісім вартових. Ти знаєш, про кого я говорю?» Селена оторопіло мовчала, потім митю все зрозуміла. «Це горгулі з годинникової вежі?» – королева кивнула. «Вони стережуть портал між нашими світами. Нам вдалося викроїти час, і я змогла прослизнути повз них». Еліана схопила Селену за руку, боляче, як колись хапав Шаул. «Слухай мене і запам'ятай. Збігів та випадковості не існує. Все, що відбувається, має свою мету і сенс». Тобі було призначено потрапити в цей замок, так само як, як і тобі було призначено стати асасином і навчатися ремеслу, завдяки якому ти вижила. Селена відчула нудоту, що підступала до горла. Вона так довго запихала ці спогоди на дно пам'яті, так сподівалася, що вони гинуть у бездонних глибинах. Навіть Еліана дістала їх звідти. У цьому замку живе жахливе зло, жахливе й могутнє, здатне приголомшувати зірки, відлуння його злочинів відгукується у всіх світах, тому слід зупинити це зло. Забудь про свою дружбу, борги і клятви, знищи це зло. Поки ще не надто пізно, інакше воно повернеться через портал, і тоді вже нічого його не зупинить. Королева замовкла і прислухалася, її обличчя посуворішив. Ти маєш виграти змагання та стати королівською захисницею, у тебе є розуміння. Ерілея потребує такої королівської захисниці, як ти. Але що я? Рука королеви ще шукала в кишенях. Тебе в кожному разі не повинно тут побачити. Якщо тебе зловлять, то все скінчиться. Еліана вклала Селені в долоню якусь металеву штучку. Це збереже тебе від небезпеки. Потім вона, силоміць, потягла Селену до дверей і сказала, «Ти, мабуть, думаєш, що то я тебе сюди покликала? Ні, тебе так само сюди притягло. Тебе направила сила, про яку я нічого не знаю. Комусь треба, щоб ти дивилася та вчилася». Зовні долинуло ричання. «Вони повертаються», – прошепотіла Еліана. Я не розумію, про що ви кажете. Мабуть, ви в мене з кимось сплутали. Я зовсім не така. Королева Іліана торкнулася плеча Селени і поцілувала її в лоба. Мужність серця зустрічається дуже рідко, з незрозумілим спокоєм промовила вона. Нехай ця мужність веде тебе. Гарчання перетворилося на шалене ревіння, і від нього затремтіли стіни. Селена заціпеніла. Королева Еліана буквально виштовхнула її за склепу. Біжи! Страх погнав Селену угору сходами. Знизу долинув крик потім люд гарчання. Забувши про стомлені ноги, Селена помчала ще швидше, вона вискочила з порталу і тепер бігла сходами, що ведуть до її спальні. Втративши жертву, горгулі вили з безсилі злості. Селена знала, вони далеко, бар'єри їм не перетнути, але це сьогодні. Вона влетіла до кімнати, в останнє, що вона бачила, було її ліжко, потім все поринуло в темряву. Слина розплющила очі, вона тяжко дихала, і здивувало, що на ній, як і раніше, одягнена зелено-блакитна сукня. Головне, тут вона у безпеці. Ну чому її переслідують жахливі сни? І чому вона дихає так, ніби щойно звідкись прибігла? І чому в неї мозку звенять слова? Знищи зло, що причилося в замку. Здається, вона вже їх чула уві сні. Вона повернулася на бік, мріючи знову заснути та потрапити зовсім в інший сон, але щось упиралося їй в долоню. Так це ж. Перстень, подарований Шаолом. Звичайно, перстень. Лише він. Самообман не вдався. Перстень був на пальці і ніяк не міг потрапити в долоню. А на долоні лежав круглий амулет за з монету, прикріплений до тоненького золотого ланцюжка. Зовнішнє коло було обвите золотою філігранню. Всередині розташовувалися перехльостуючи по вертикалі в два однакових кола. У їхній спільний простір було вставлено синій дорогоцінний камінь, що робив серединну частину амулету схожою на око. Зовнішнє око мало зримий діаметр, тонку вертикальну нитку, центральний відрізок якої ховався всередині ока. Деякий час Селена розглядала амулет, потім щось змусило її повернути голову в бік шпалери. Селена Ледне скрикнула. двері за полотнищем були відчинені. Схопившись з ліжка, Селена кинулася до шпалери, але спіткнулася об шлейф сукні і боляче вдарилася плечем об стіну. Розглядатиме плече вона потім, а зараз, стиснувши зуби, вона відвернула полотнище і з силою зачинила двері, бракуючи гостей знизу або другої появи Еліани. Шумно дихаючи, Селена стояла уважно розглядаючи шпалери, притиснуті до стіни комодом. Тільки зараз вона пізнала в зображенні на шпалері жінку Еліану. Фігура королеви була в такому самому місці, де двері. Збіїв і випадковості не існує. Виткана Еліана була розпізнавальним знаком. Селенія раптом стала моторошною. Вона підкинула дров в камін, зняла нарешті свою сукню і перевдяглася в нічну сорочку. Потім поправила ліжко і лягла під кондру, поклавши поряд саморобний ніж. І знову попався на очі амулети. «Це убереже тебе від небезпеки!» Вона ще раз глянула на замасковані двері. Звідти не долинало жодного звуку, ніби й не було нічого. Чи не було? Тоді звідки ця річ? На балу так явно не роздавали. Селена одягла амулет на шию. Він був теплим і зовсім невагомим. Селена натягла ковдру до самого підборіддя і міцно заплющила очі. Вона мріяла міцніше заснути і не потрапити в сон, де чиясь кіхтиста лапа відірве їй голову. Але все, що сталося з нею за цю ніч, не було сном. Селена стиснула ланцюжок амулету і подумала, що стане королівської загасниці. Обов'язково стане, оскільки іншої дороги до свободи для неї немає. Але Еліані її місія побачилася ширшою. Стародавня королева стверджувала, що Ерілея потребує саме такої захисниці, яка розуміє страждання та сподівання народу. Можливо, Еліана не знала, що нинішній король має інші погляди на місію свого захисника знаходити і знищити ворогів корони. Жаль, вона не встигла розповісти давній королеві про це. Другим наказом Еліани було знайти і знищити зло, яке причалося в замку. Але як? Вона ж не капітан королівської гвардії. Селена згорнулася калачиком, ну і дурна ж вона, відкритий, потаємні двері в ніч Самоїна. Ще невідомий, які біди вона накликала на себе своєю нерозважливою цікавістю. Однак сон не йшов, Селена розплющила очі і в червоних підцвітах каміна знову почала розглядати шпалери. Тобі слід зупинити це зло. Селена зловила себе на тому, що веде уявний діалог з королевою Еліаною. Допитується, чому все впало на її плечі. Може, королева не знала, що селену всюди супроводжує шаул або караульні. Але якщо в замку тається невідоме зло, воно загрожує не одній селені, а всім. Вона не заперечувала б, хоч темні сили почистили замок, знищили Кейна, Пелангола, Короля і Кальтену. А якщо разом із ним постраждають Нехемія, Дорін, Шаол. Селена шумно видихнула. Схоже, їй доведеться знову відвідати склеп і там пошукати підказки. Може, щось і знайдеться. А якщо ні, що ж? Ліана Хоча б дізналася про її спробу. У спальні про шелесті вітерець, запахло трояндами, Селена ще довго переверталася, перш ніж забутися важким сном.